ان کي اذن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دا سوره روم دي شپږ دې سم سوره پته دي بي کې اسمان نچراغلې وه وه يا ام سوره دي عربه دم عقب سردا ده مسجد ازوایش برازي هوکر اچ ازمایش کې تا پر الله تعالى نصپارنو الله تعالی بري در کوي انا قورار افلام غلیبت غلبة الروم في ابنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دعوه ده سوره الفتحه بريد مومنان د پارا هم ها ده سوره دعوه پشپغياتون کي اخلي دلائل به پول لسکي زواجر سرا ده تخفيف نا پشپار لسکي او بشارت به پدرو کي خلاصت ربابنا اول تر 19 مل سمايا ته اول به مثالې په بغالې په غلبه د روميانو, روميانو او په فارس ولایوباني چې غلبه الله ورکړه روميانو له فارس ورس رسته د مغلوبیتنا بیا سنور زجرونه بې بیا تخفيفه او خرويده او بیا بشارت دی بسم الله الرحمن الرحيم پیدا تنم دللا جا مہروان رحم خویده شروع کومه په سورته روم الف لام مین الله علیم دبم را دې غلبۃ الروم مغلوب کړی شو روميان شیکز شو په ادرل ارضیه په نیز دې ځماکه اردن فلسطین مراد ده وهم من بعد غلبهم سی غلیبون او اودیو پس د مغلوبیت د دیونا سی اغلبون زر د چغالب بشي الله پدي غالب شي في بزاسنين پسو کلونو کې بزاو له شيته کلونو نا وو کال یاد وو کالونه برا في بزاسنين پسو کلونو کې الله د پره اختيار ده مخه اختيار او مخه اپدا ورځ باندې وا خوشالي مومینان اصل کې کلا کلا پيو آیات باندې پيو مضمون د قران باندې کلا سره نه پيږي بدشانې نزول د دې شانې نزول داسې ده محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د اوایل دی اسې هم مسلمانانو باندې د هر طرفه تکلیفونه دي غمونه دي کلا ابو بکر واله کېګه وصميه باندې سخت ده اپامر باندې سخت ده مسلمانانو ډېر مختصر ټولګي او ډېر غمونه او دردونه کې مختله و په دې کې شان رب باندې تا ګورای چې جنگ شو یو لوی عظیم جنگ جنگی عظیم پمیند دا رومیانو کے او پمیند دا فارس والو کے روم والا چهو دا اللہ شان تگورا دا اشایانو. او د دیو دا بادشاہ حرقل بے ورتوائے حرقل او دا احلی کتابو دا احلی کتابو سرے تعلقو بل طرف تا فارس والا ایران فارس والا چه ورتوائی فارس واره چې د اوی بادشاه صبور دی کسرا باندې مشهور دی دا آتش پرستو نور عبادتونه وکول مجوسو د اور عبادتونه وکول د الله نه منکر خلکو دیو پک پل میانس کی او جنگ عظیم وشو دا سی عظیم جنگ چې الله اکبر طول دنیا ورطا حیران وار نا پا دیکی دا اللہ شان تا گورا چھ مسلمانانو توجه کم تا ربتا وار رومیانو ربتا دا اہلی کتاب دی اسمانی کتاب قائل دی عیسائیان الله اللہ تا دیولہ بارے وارکان او مشرکین مکہ شو ان کیا کوم شریک این دی نو توجہ چاته وا او وی توجہ چہ لا فارس ول ل کی بس دا خبر و هر یو طرف ته خامخ س کنا مسلمانان پدیوانے یا اللہ دیولا برے یا اللہ دیولا برے اسکو دا اللہ دا شو چہ لار بر عزت رومیانو شیکسه خوله فدا سی شیکسه وکړ چې الله الله نو دا مسلمانانو داګه کومه توجه چې کومه ډلې تاغه لاړا ګرځاو ته بشولا اور اور دک فیرو کومه ډله چې وا فارس والا او وي دا څنګه به حاصله کړ چې تاریخ هغه ته حیران دی زکات رومیانو سره دنیا کې دا سپر غړګړتا غٹ ته تون دکو د صابور بادشاہ سره د کسرا چ ورته ایران کابل اکثر مشرقی مملک د دي وسرو او او د روميانو سره اکثر مغربي ممالک شام او دغه علاقه ده ټول دي وسرو بسان رباني تا ګور اچ جنگ وشو خدا سي عظيم جنگ وشو کنا او په دا جنگ کې 60000 کسانه د چانه وشتل ختم ایکړه وشاناله کوي د روميانو او د کسرا په معنای کې شاهین شای کسرا چور دی داغه په معنای کې نمایښ وشو د 30000 سرونو د 30000 سرونو لقا اکل نوارما ملاله د 1500 سرونو نمایش داغه په معنای کې وشه دا سخت سخت شیکاسو آو ټولې عراقې تر نواجسته ازروات بصره بلاد یعنی هغه بلادې جزيره هغه ټول باندې غلبه وکړل او روميان یې سره په پښتون دنیا تر اغوند کړل هاغه پښتون کم جرنیل چې د کیسراون او اغویلا شي درالحمدربانی ها البته کوملا تاسو څه خبره دا کوي نو تاسو کوستون ته بیا تاسو فریدو سو یودا چې تاسو با جزیه ورکوې دا خوستا سو همیشه دپاراکاری چې جزیه ورکوې او نقد بسرا کوي وس نه یو ورته یو ٹن سرہ او ایک ہزار ٹن سپین او زر پیغلی جینا او ایک ہزار تانو ندر خمو دابتاسو منگل را کوای او جیزیا بوار کوای قسټنطنیو او مهانګتاز کو دایې د قسټنطنیې په درشل باندې په دروازه باندې په لوي ا دروازه د موافده وا هغه هغه ان پن کې قبول کړا ډېر په مجبوره او ډېر په ذلت باندې قبول کړا او صرف قسټنطنیې ورتپاتي شولا او نور ټول مركونې تیوالې ستل فیصله کوم معاملې و ډېر راجبا په دې باندې دफार مکه ډیر زیاد خوشاله وو ډیر زیات صح او مسلمانان په داورز باندې ډیر زیات خپه وو ډیر زیات خپه ایمان والو موږ ته په دې کې په دې واکه لوی سبق دی خدای دफार علی خوا وو کېږي ګوره دا صرف اسماني کتاب قائل و عیسایانو د محبوب عالم او د صحابه نظر د چا طرف ته ډیر راکې او ډور زیات خپه دې چیرته ټک چوي زګابل ترڅا کفر دي کفر کفرونه کفرنده بل ترڅا كفر سرکافر دي او دې ترڅا ایسایان دي د مسلمانانو ټول نظر ټول توجه ټول کومک ټول دعاګانې د چا ترڅا دي ایسای شهداګ آسماني کتابونو قائل دي دا, دا نبيانو قائل دي دا نور آسماني کتابونه نمنې دا نبيان نمنې نن صرف زموږ فروي اختلافاتي صرف فروي اختلافاتي غام ده اولاو ده غیر علماء سړی او نن مسلمانان الله الله علماء یو بل نظر ګوري قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دیوژن ایمان والے او علماء اگر کا اختلافی مسلو کې ستنه خدای علماء د خپل پیزار شه او ته الله ترقی ورلو ورک الله که زماده پالټی دی او کړلې کوم مسلمان دی دین والا دی اے الله عالم دین د قدرته اے الله تو ورته راته ورک علماء په وړاندې بوز زماده ذات په دشمنی دغه دا ملایانو دایته را د دې مدرسو چالو ولا او زما مدرسې او چاندي وس کوم خدای دې د چاندو سره د دنیا نورکا استاد ذات به ټیک د مخالفې استاد دین مخالف نه ده استاد قران مخالف نه ده دې مثال دا څه دی لکه استاد څاګوګه ده سړه ده ايو سره ده زه نه نور اخبر راګستره او تاسره جو غنمري بي استاذ سره وبخور کي ستا سره لولون کي ته به داږي شکريہ ده کي کنه پړا انغي بيوه هرګوي انکه دا دین خو استاذ سره ده کړ ته د یو سره وبخور کي ته زاريږي نه کوم مسلمان به کوم چې بتنن پوي کي دبرې ته تندینه دغه د برمی لړ جوړ کړي تبای چې دا ټوله دنیا غمونہ په ددي هاي بلانه دڅې څو تر إښو لا مدرسه کامیاب شولای هاي صدې په پتا قهر راغې استاد سره دا استاد ستا ستا بافت وګورکړي د الله لپاره زما د وصیت واورای د الله لپاره واورای ان شاء الله تاسو په علم کې به الله برکتونه کوي الله دې تاسو ته علم نه خیرونه دي الله ټول د دنیا ته فور کی موخه د بغزونه نه دا, بغزون دا, دا پیښې ده علم علم سره سره د د بغ وسه شیم راوړو د بغ وځي په ځان سره په دې طرف بل طرف ته د شي یو تر ته پټ کې مارې خپل طرف ته د بغ وسه پیښې امرا شري د بغ وسه يا ذا الله في الصيحه الله است است وشلاوا الف لام من غلبه الروم جاته تيي جستافي المسلك سرني داغي غا التنظيم سرني چتا تورتي نبسد پدي دهني بانيست يوغم راشي الله توي بسلا رو ده الدنيا دا دا جنت تک دارو اگرانو ٹولتا باری الیفلامی غولبت الروم فی وهم من بعد غلبیم سیغلی دا با یاد لره دا یاد بنای روی معبوبی عالم کم تربتا دوائی عیشانو تربتا اگر چې د محبوب عالم په خلاف کې دی اگر چې د محبوب عالم خلاف همدقه خلق کوو او محبوب عالم د مرګ در په همدغه خلکو ځکه سره کافرانو باندې پیغمبر اسلام ته دونسه نه ویل سونه چې چا ویل محبوب عالم عالم صلی الله علیه و سلم کوم طرف ته دی ځکه سری او داله څخه شهري برګني الفلامني غلبۃ الروم فی عدن بعد غلبهم سیغلبون خپل مسلمان ورته وګوري <بگوری> خپل مسلمان ورته وګوري <بگوری> ننځکه <نمزقا> هو مسلمان پخپله وټو دی غیر pore خان دي او <گی> مسلمان پخپله وټو دی مسلمان پخپله وټو دی او <مزقا> غیر خان دي <خوش> <گی> <تصفيق> الله تبويك مسلمان الله الله تبويك علماء الله تبويك الله دندار خلق الله سر الله تبويك في بزع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويأوم يفرح المؤمنون ودارس بانبا خش علي إيمان وعلا کله چدیو فیصله کوو ما ملوه کوستن تین ته غره بس په مککه کې غوغاش ولا هر مسلمان تبا قانون ورکول ملت ستا شیخ لاړو بیل ستا غسینه خلاله چقنی کله غریبان نو وسو ویل شو او بای بین خلف صدیق اکبر ته صدیقہ ابوبکرہ دا قشان شان وستا سو حشرینن چستا سو د کتابیان موږ څنګه حشر وکو استاسو بامدا شي د دنیا روسطاسو بس د آیاتن رالل عین په دا وخت کې چیم کانم نشته دي چلا رومیان بام یا غلب ب بیا مو می ان کانم نشته چې مسلمان تبم لا بیا غلب مې لاوسی دا ان کانم نشته دا نه ممکن خبری ا په ځکه وخت کې دایاتو نارحل الله په الله دې اسلام مين غلبته روم مغلوب شو روميان کمزوري شو روميان پنيز دې اردن فلسطین کې یا نزد عرب ته ځکه مکه دا بالکل نزدې وو او هم من بعد غلب دې وو په څځه مغلوبیت نه سره غلبون بیا الله سنین پسو کلو نو اللہ دا پار اختیار دے مخی او رستو اپا داوراز بانی با خوش آلائی مومینان صدیق اکبر شرط و تارا صدیق اکبر دا اوبای بینی خلبسران و اوبای درے کالا پاسبالا مسلمانانو له لبرے ورکی او کا ور کانو الله سوحان وره ک او ور نه ک زبتا الله سوحا نبی رسول الله ننهټا ور سره وګدا کا او روایت کراځي چې او خان سل او کلونا وکا ایو روایت کراځي چې او خان درې سو او کلونا وکا यात مسجد اکبر د درې سو او خان او شرطه تړلې شو دل کل پو امکال بانے دل تا غزوِ بدر وشو مسلمان اولا اللہ پا غزوِ بدر کی کامیابی ورکڑا آل تا رومیانو غلبا په پا فارس والاو بانے او فارس والای ماشااللہ نیستو نابو دیکڑا داده قرآن دیکھا سوچی اللہ ویلی آغتس شی ریوائی حقا او سچا یا دیود اگر به یو عجیب کیسه څنګه غالب شپداس انداز دلته دا څنګه کیسه وا پهلا چې سکه الله چې سوید ی حق سچ دی وایدا کسریو جرنیلو فرحان دغنو و هغه شراب وسکل ځکه ټول مملکتونه دغوی په لاس کې رااله کنا نو شراب وسکل دایوالته په بل اړوله و ننداسي مزدې شراب وکړه لکه چې د کیسرا په تخ ناستیم ناشتم کیسرا ته دا خبره چې ډي والا ورسولای شي فرحان دسي ویلي هغه باندې دا خبره ډیر абаدا ولايږي سن زده زمو پتاق باندې کې ني مزدې ورور او شهرمان هغه چیف اف ارمي سټاپو شهرمان ته اگر خطر اوريږي چې د خپل ورور جرنیل دا مړکا دښت ته جرنیل فرحان ا دور ته ز څنګه دی قربانه د وکړې سخت د تیرې کړې دابه بدل اجر نه لې ز څنګه مړ کوم د ځرا د کسرا طرف له حکم راغې ښهرمان په یوګه و ناګراو ماشان عجیبې نا چاپ کسرا اړه وکول چلوې چیفا فارمیستا په غو بشوخی فرحان بشي او شهرمان دا غینې لاندې کړ سلامی اوشولا فرحان تا نو فرحان تا کس را خط ولیگه چه شهرمان اوست مرگا نو فرحان بی غیره تا سڑه لکه دا رو رو خود دا اوست رو رو کلا چه داگه خط راگه چون که دا تا وخدا میلا میلاو شیوا نو دا ایراده وکڑا چه پر رو رسی کی کلا ایراده وکڑا جو ال تا پی شهرمان پویشه شهرمان اگه دو خطونا د ارے ور تو صدر دې د وسطا ته یو را لګره ما ته سر علیګریو بیا ما ته نه وځره ت څنګه ما واج بس دې دونو نیته قځي چپ شو چپای چپ شو کسره اګه چیکره چپ شو نو دا خو د فوج مشرانو دیو پټه واسه تا د قیصر روم سره وار استه آو په یو خیمه کې دیو و ملاو شو دیو پر ضمان په واسه تیبانی چاپ دچاپو استېبان دیو په یو پټه خیمه کې د دیو اجتماع وکړا شو او دونو خیارو چې په قزې کې اقا سيد یې مړ کړه دې غریبانو ده કહایې وځه هغه په قزې باندې مړ کړه چې د خبره چرته دې بار ونه کی خبره اترې چې دی وښونه هغه مړ کړه نو خبره بالکل ختم شوړه کراځ کې پاتې شوړه پدې کې قیصر رومه د قیصراته او خط ولېګا شدر زمون خزانه پاتی دي بیر زیات خزانه دي او غصی زیاده که کی تا تا زینه دی معلوم تا زمون کسانو تا تا روکی نو اگا برایشی خزانه برایو باسی دو حیثه استاسو یو حیثه زمون در کس را پده بانده رازی شا دیو ایک حزار اوخان روان کڑا او یو دایی که رازی زر اوخان روان کڑا او په هرڅ کې یو طرف ته پانډي کې بل طرف ته مصلاح څنګه کېناوه او خو ظاهرا چې کوم ځای بس روانو یو قسمه ته یو شاته نیو قسمه ته یو شاته غو سره حسین استه په پانډو کې چې کم کسان دی وي ته شوری پریخي او په سنده كونوي کې اوه کسان نه نو بس پدې ترتیب باندې دی او اتز زرا کسانې څکل اتز زرا یا 2000 کسانې پچاته وډه نيسته دارو الخلافه تا اینا نیستنی او آل فرحان او شهرمان او ای فوج بل تربت او او ای فرصر اراز باز او دارو فوج بل تربت بوله او نو بس اگوارا لالانفرن بانی پا دارو الخلافه بانی هم لکر وکلالا او یو چغا چو غارا وا او بس اکمده دا کسرا شاہنشای کسرا نهر سا قبضه شو پاسپای د یو نوم ده یو چغوا بیا سم نو هر څو پسور شورو نه نوته پر ده او من بعد غلبه هم سي اغلي وون سينين لله الامر من قبل من بعد و ايته سره روم دانه زر چکمال الله کله برکله زب ته دل چاته زما بیت المقدس ته وزن نوې دې واقي دا په نظرې پوره کاو فص پوره کاو نظرین چې د دلاندې د دی دنیا لوی طاقت روم شه نظرین چې بدته غړوله زبردست قالین چې دخ پاو پکې پا پټېره پا نه دی روانو په یابل په پیول زمبا نو خپیا بلا روانو فص شه په زلیم چو روانو في بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعده ويعميزي يفرح المؤمنون ابدأ ورز ما نباق خوش على المؤمنان ذكر ورز دبا درموا يعني سور بنسر الله فإمداد دلنا إمداد كي الله داقا چاة وغادي دا الله ده زور والرحم والا وعدد الله دا خلافنا كي الله داقل وعده لك. لكن أكثر دقل كنا لا يعلمون قوي یا عالمون ظاهرا من الحیات الدنیا دیو پویږي په سرسره ژوندونی وی باندې یا الله نه پویږي الله ډېر پویاده د دنیا په بارکه خو बिजळी کړه یا عالمون ظاهرا من الحیات الدنیا پویږي په سرسره ژوندونی وی وې کارو پوی په تا د سیواړې ذاتو خبردر کې چې د دې وزن دون کوه ما یحسنو ان یصلی خو مز باندې نه پویږي شپه مونږ باندې نه پوی سیټ شپه مونږ نه پوی نور د دنیا ایرونو سره لوبه کوي کرونو سره لوبه کوي خو الله دې په بسم الله نه پوی کړې بسم الله الرحمن الرحیم یا عالمون ظاهرا من الحیات الدنیا از انګریزی نه پرور را پوری وځي خو بسم الله الرحمن الرحیم وای هې نه په حنا دانہ تا وی قاری سب تک نه استلې تا ودا سم کړای یا عالمون ظاهرا من الحیات الدنیا او دې دې او اخرت مبارکه هم غافلون هم دې غافل ومن البية انترار لکه صاحبا في صورت الرجل السيل مبصري د يوق ل انتحان د چې سرړ بال تاته ډیر اخيار د عقل منب په نظر رازيي فتن بكل مصبت في ما وإضا يصاب بدين لم يشارعري. او کپو مالوانی ورطا لکس مشکل امراشی دے دیر خپوئیگی چی دیتا دا چل دے دیتا چل دے دے مالوانی دا وزابر آگئے دا تجارت پا دے وجوانی دے نقصانو کو خو ایزا یو صعب بدینی لمیو او کپو دینی کے سمشکل پا دینی کے راشی سنقصان پا دینی کے راشی نو پاگوانی نا پوئیگی قومن پیجنی قومن دنیا دار ہوتا وگو اره قوما بده اینا پیجه د تب اید املاب آنی ده ده بسی کمده ایچاد از شان بواغو ده اس قرار ده ده شی او قطع نگر شیل قطع نگر شیلک خوچت شلک بوده امام شی اللہ دی زنگ پرده و شایتی خوا یا علمون ظاہرم من الحیات الدنیا او دې دی او ذاخرت مبارکه هم دې او غافل اوا لم يتفکروا ایدی فکرنا کیف یان فوزیم په په لرونو کې په لو نتا نو فیا بشي فیا علمون فیا بشی چھ ما خلق اللہ السماوات چھنی دی پیدا کری الله اسمانن اوس اغا اگا چھ ردی دونو تر مین زدی مگر پرشتیا ادا پار دنے تہ مو کررے او یکن نڈے ردا خلق نا ملاقات دک پر ربانی کافر رے او لم یسره ایا داخل کنگر زے پ زمکا کے نو ورے گوری او ورے گوری سرنگ وانجام دا کسانو چھ مخددی ونو وسخ ددی ونہ فو قوت کے وا اثر وآثر الأرضا أو براء ولو دفعه وقلبوها لزرعات زمك يعرفل ودئو دفعه دفعه تزرعات أو براء ولو دفعه وعمروها أكثر مما عمروها أو ديوى بعد قدوا دفعه وعمروها سما نبكوه بعد قدوا دفعه لراء مما عمروها معنو تبدير وقت دي بازي خلق ويوه وي. لغزي ترجمه سانه ده زېم چې لغزي ترجمه تا ته یاده شونه بیا مشکل په کلاس ده دمو خدای دې په علامه امامي چې وو چاته تمهید بدو چې لغزي اسانه شيکا وامروها اکثرو اکثر من ما عمل لصفکر کې او رمدو یو زې کې سرزمکولا یوکاس و عمروها عمرونا داگه اکسر ممم عمروها دیر زیاتو داگ عمرونا چطا دیولا ورکڑیشوی تاسولا درکڑیشوی نا دا غایب پتلگی دا حازیرو نا سچات خدا خیرگی و عمروها اکسر ممم عمروها عمرونا دا دیوو عمرونا دا دیوو و شیغا دما سیدا و امروها سمانه وکوي او абаدا کړه واسه زما كيلرا اکثر مما امروها ډیر زیاته دا غنه امروها چې دی абаدا کړه ها د زما كيلرا دیو چې سونا абаدا کړه هغه خل کو ډیر زما کا د абаدا کړه د دې باندې نیکه دی گوې شلمنه د دې شلمنه دانی کېږي دا دا دی سلمان دانی کی گی داغی ایک ہزار منع و جات هم رسولون ملوے نوکا پزمکو بانے ترقی پزمکو بانے چودری تدہ قیامت چودری پزمکو نو آخوڑے لوی چودریانو اور آگلی او دیوتا رسولان دا دیو پوازے ہا دلائلو بانے فمان رسولان راغلی غلیو پوازی حدر فکذبو دیو در رسولانو سو اکلا در او جنتیا فما کان اللہ فنو نو اللہ چه زلم کڑے پا دیو بانی لیکن و دیو دخبرو زلم من کون کی بیاشا دا کسانو اساؤ السوء بیاشا انجام دا کسانو اساؤ السوء بیا سانجام د کسانو اسعو چې بدې کړي وا ګناونه یې کړي او اسعو سره د ثني ماځي زمير پکې پټه اسعو چې بدې اسو انا کارا کېبت ان کذب بیاات الله انکذبوا چې دروجنه کڼل غنلیو آیاتن د الله وکانو بها او دیو آیاتن د الله پره یستحذیون ټوکې کوونکی انا یاد اشوا سوما کانہ کبتلذی بیا شانجام د ه کسانو اسعو پای کرن سمانه بکوې چې بدی کړيوا ګناونه کړي او اسوا سشه نا کاره تهبت بیا آیات الله هغه بدی څکړې شدر او جنتی آئی کعو کولا در او جنتی آئی کولا دایاتونو دا اللہ او دیو پایاتونو دا اللہ پورے یستاہ زیون ٹوکی کونکی اللہ اپتداد مخلوق کوئی سمم یعیدوہو بی عبماعات کے دیلر سمم الیہ ترجعون بی عبادی اللہ ویوما تقوم سا پا ورزبانه چه قایم یو بلی سل مجرمون نومی دبشی مجرمان دپدو دب شرکاونا او نبایی دا دیو دا پارا دا شرکاو دا دیونا شفارشیان اوی با دیو پا پلو شرکاو بانه کافرین انکار کهونه کی پا ورز چه قایم شه قیامت پا دا ورزبانه یتفر رکون لذو دلای په جوړې ګینو فام الزینا امنو هرها کسان چې مان ولدي ایمان راوړې عملونه نکړی دی په محمد محمدي عربي یا په تور طریقه ده سورته عنکبوت فام فی روزته یخبرون دیو دی په باغ کې چې یخبرون خوشاله ولې بشي فام فی روزته یخبرون و اما کفرون کفروا هرها کسان چې کفر کړي کړي فهم فیرون زتی احبرون دیو باپ بغی چوکی خوشا بشي بشی فهم زتی احبرون دیو باپ بغی چوکی خوشا لولی بشی و اما اللذین خوشا لولی بشی دیر اصباب ده خوشا لی بی. پڅبانې با خوشاله ولې شي په جنت کې الله دې زموږ نصیب کې قال السما في الجنه سندره وي په جنت کې سماول شي سندرو تا امام اوزايده سيويلي قال اذا اخذ اهل الجنه في السما کراچ په جنت کې شروع کې پسندرو شمال میګه دا چې په خپل باندې نور څه کې غنجه سندره نه وای نو څه کېږي وای ماړه کې تاسو وای وو څه وای فارسی شمال میګه د جنت یانبا په جنت کې په سما کوي سندره وای او چې کلا لم تطق سجرۃن فیل جننہ ته جنت کې به یو نه پاتې نشي الا ردت ردت الجنہ مگر دی ولوب جواب ورکې په تسبیح او پچاس ارا ته تقدیس سره مطلب دا اے چې دیسره په همکاری شوق کم جنت ونی د جنت ونی امام موسیٰ علیہ السلام احد من خلق الله احسن صوتا من اسرافیل دالاب بندگانو کی حسین آواز دے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بل چاله نہ دی ورکڑے فایذا اخذ فی السما کراچ اسرافیل علیہ السلام تو اندر ہونے شروع کی سما ویلیشی سندر تزکر دا تکی ویمار کابیلی چې نظم جما بیل نظم کابیلی ویچی حمد و سنا جما بیلی حمد و سنا پا سما تکی را او دا آلتا بیا گنا نئی دا بالتا سواب لري اکر شراب پا دنیا کی حرام دی خوال تا بیاسکنو څنګه چې په وضو کې نقصان نشته په شرابو د جنت کې نقصان نشته ماشاالله څنګه چې په وضو کې نقصان نشته څنګه چې په تسبیح کې نقصان نشته د جنت پسندرو کې نقصان نشته وای کړي چې د سماواني شروع کې قطا علی اهلس قطا علی اهلی سبع سماواتن صلاتهم وتسبیحهم ټول وخت پر هر سفریګ دی خپل مشغله خپل هر سب پریدی آغا آواز ترفتا بغوکشی آو یو ونه دا جنت بپاتی نشی مگر آغا بادت آواز واپس کوي ولم یبقا سطرن ولا باب الا ارتج ون فتحا یو دروازا یو کڑکی بام پاتی نشی آبا هم یو خپل شان مطابق یو سریلی انداز سراغ یو سریلی انداز سراغب هم یو چگا شروع کی بیا تا ویله جنت ولم طبقا جاريہ تم من جوارح جوار حور العين الا غنت بیا يا وين زړه جنت يا حور جنت ب فاتنيشي مگر دا په خپل ترنګي سريلي आवाज سرباز په جنت کې یو سندر وایي وتهربي الحانيها او مرغان په خپل خوش اوازه سره اغوي بام دي سره شروع ولېږي بلا واورا ويح الله تبارک وتعالى الى الملائكه الله وبملائكه توي انجاوي بوهم واسمع عبادي الذين نزهو اسماءهم عن مزامير الشيطان الله وبملائكه توي تسميو جواب ورلور الله دا مزی په کم زیکی دی را جواب ورلور کئی نفیجاو ابونا بالالحان واسوات الروحانیین ملائک بام دیو سرا پا یو خیستا آواز بانی جواب واپس کئی یو خکل آواز یو خکل آواز چا سڑای خدایا دا سوک چا جواب ورکی دتا واکی دم کدا سوک چوائی دتا واکی دم. لکا حرام که ماشا اللہ اللہ اتاس و ماو تاسو طول دی اللہ بوزی دیر کلی کلی مازینی پیدا کردی نو آغا امام تا خدای چلی امام و آورم که رستو تکبیر والا چ الله اکبر وائی آغا رستو تکبیر والا چلی الله لی من حمد وائی سڑیو خدای چا تا بکیه دمان افدوانا دیر زبردست دی دیر کولی دي دی خواه التبسړې یارابا دچاچا نایي څوک اسنان وای دی ته وکې دم کڅوچې د رڅور کوي هاي هاي پرون دې ته ویلې شي فہم في رازتي یخبرون دی وب خوشاله لې شي ته سندرو باندې خوشاله ول وحوران باندې خوشاله ول په غلمان باندې خوشاله ول په شراب ور کړه باندې د جنب په مېو باندې الله په دیدار باندې دیو خوشاله ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یو ریوسته چې نبی رسول الله و سلام تذکرہ خلقته کوله ده جنت خلقته واز د شت کاو فذكرل جنت او اماثیا پیغمبر خدا د جنت تذکرہ وکړه کوم <سلام> یامتونه <سلام> چې په جنت کې دی دا تذکرہ وکړه من ازواج و نائم <سلام> چې د شبی بیا نه وای یامتونه وای د شونه وای د شخراکن وای روستو یو بانڈی چھے ناستو فقال یا رسول اللہ حل فی الجنت من سما اے دا اللہ رسول اللہ پا جنت کی با تنانانائی صندر بئی فقال انہام یا اعرابی نبی علیہ السلام آو اے اعرابی اے بانڈی چھے پا جنت کی با صندر ای انہ فی الجنت لنہ ران الابکار جنت کې او هر وای چې داوی په دوانو طرفونو باندې و با پهګلېږي نه کوي ابیا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دا غې دا غ بدن او پورا ڈھانچه ای بیان کړه مین کل گظا خمسانيه یتغنين بی اصوات دا سه سندر او پدا سی आवाज باندې وای لم تسمع الخلائق بمثله چې مخلوق باندې شنیه ورې دي فذلک افضل افضل نعیم الجنه دا به جنت د نعمتونه کی افضل نعمت وای دما زي الله رب عزت زم استاد سکی نصیب کی فہم ان فی الجنہ لاشجار علیها اجراس من فضه جنت کې ونی دي آیت دا سپینو زره ګمرو لګې دي فیذا اراد اهل الجنه السماع کله چې جنتيانی یو سندره وای باصل الله غریحان من تحت العرش الله دا عرش نه و, و چلې فتقوا فی تلك الاشجار نپدې ونه باندې آګه تحره تِلْكَ اجراز د ګګرو پهخوا دوشي داسات داسې اواز به کوې د ګرو لوسم اهلو دنیا لماتتو طربه که دنیا والله د اواز واورې نوټور به د خوشحاله نمړ شيټور به د خوشاله نمړ شي داسې خوسې دا سوریلی اواز داسې زبرته و جنت کی با خوشحالو لیشی منتول حرس پچھائی کی غوارویا رو را و دینی آئیں گی و اما اللزین کفر و کذبو بی کسان چې کفر کڑے در اوجنتی ایزم دا یا تنو کڑے او دم الاقاد داخرت فولائی کا فی العذاب مخضرون حادی الاروحکیم نی قیم ام دا نقل کڑی امام قرطبی نورو مفسرین ام دا نقل کڑی. فاولای کفیل عذاب محضرون دا کسان بپر حضار زاب کی در حضر قرشونهی فا سبحان اللہ نو شکر دا مزیدات ملوی کی مرگریہ نو دکوند زوئی سخو ویا دنیا کی بسکی نو صبه کی نو اول باقوره لمنزون الفیار ساته فا الله اللہ تمسون پس باکی دا اللہ لرا حین تمسون کلا چتا سو او دما خممونز دے وحین تسبیحون کلا چتا سو سبا کوای مرات سدے دسا حرمونز ولہو الحمدو اللہ دا پارستای انا دا پاسمانو ناو پزمکا ماز خوطان بدلتا نوائی پو وقت او عشیان او پو روستان ایهی صد و رزی ما زگر منزده وحینا تو او کلچتا صغر مکوائی مرات دا ماس بخن منزده اشاره دا وقات دا منزده تا پده که نقطه په کیسه دا چې دا پینځه منځونه الله پدې پینځه وختونه کې مقرړ کړو ګوراه دماس په خین منځ الله یا بني ادم ما سهار منځ الله مقرړ کړو ته ودړې یو قسم لمړوي الله تعالی زنده کړي او اسا کنو د سهار منځو ته ماصبخین مزددې د پاره دی چې ماشاالله دا دنیا کار کسب دی وکه مزدوره یې دی وکړې ځان له دې ګټه واټه وکړا ځان له دې وګخو ورو وکا ځان له قران وګیا او سره شاد الله شکر ادا کړو د ماصبخین مونږ وکا وینه د ما ذکر مل د څه د پاره دی ماصبخین نورستو بچر تلې ګوډه شوي نو دا غفلت د ختمولو د پاره ما ذکر مونږ وکا دما خامز د دې لپاره وکا چې د ورځې ټول نعمتونه دې پوره کړم ځاله شکر ادا کنه دما خام منز ز وکم ما سکوتن مونږ د دې لپاره وکا چې اخیره خاتمه دې الله په خیر کې پته نه لګي چې ته بیا راوي چې یا برا یې فنشي نوراشا دما سکوتن مونږ وکا چې اخیره خاتمه دې الله په خیر کې لتهسین ال وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاءَ وَوَاتِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ دادیم بارده یو رسقلی دلائلی او دا شئ سرکا و قبائح دا شئ مشرکان و قبائح او تخفیف دنیاوی او بیا دلیل اقلی راو باسی اللہ جونده او مر دا جوندنا او را جونده اکا ازمہ کپس ده چه دونا دارنگی باتا سویستلشه بازه د قدرتون دلانا تاسوی پیدا کریه د خاورنا سمم ایزان تن بشرون تن تشیرون بیا تاسو انسانان یه دیر پاروار شوی درم دارید بازه ده قدرتون دلانا پیدا کردیستاسو ده پاراستاسو ده نفسون و نبی بیانی ده ده پارا چرام حاصل که دیتا او زکا نبیر اسلام دیتا خیر و دنیا ویلید د دنیا خواره سامان غو نه کبیبی وجعل بینکم لتسکنو الیها نوچا د چا کوروان د لا د چا کورن رواني د خځه او د فوان په پلمنس کې بوز دے او د ترابګنۍ او د د ترابګنۍ او د پریشانۍ ژوند دی دته ولر شيته دنیا دوځه خدلا دي ته مسلمان وساتي لتاس کو نو الایها چرم حاصل کوي دیتا نيبي خدای دې د پاره دا چستا 3000 3000 زړګي پای باندې ستا غمجن زړګي پای باندې خوشاله شي اوستا غم غمزه پر استرګي پاره بانی یا خشي کما بيبيچه پاي دا داسې صفات نه يا بی بيبي نه دغه څه خوشاله خدای غرب زر بي الله دې لتاسکونو الیها اته داغه د پاره لباسه کله چې ته داغه د خوشالۍ ذریعہ جوړ جوړنشي خدا دې د پاره دا کور بیا د اوځخ دینو لاري د هر چا په حال باندې دې الله رحم فرمای او الله دې دا, دا کور نور وانه الله دې د کور ژوندۍ کې دې الله د خوشالۍ او د چین او د سکر سکون او د راحت ژوند دې الله نه زکه په نبی عليه السلام بلکې قران کریم فقبل الله موږ ته دعا فودلې کم دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعین و جعلنا للمتقین إماماً وجعلنا للمتقین إماماً الله بيبی او اولاد راته د سرغو سکون کربا د سرغو ټنڈه کا د سرغو اخواله کربا ومن آیاته ان خلقلکم من انفسکم ازواجا احسنات للسباتی کوم گواني احسنات الله بیانای په خپل بندي غانو انا خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا دغه پر چرام حاصل کېا غه تا وجعل بينكم مَوَدَّةً گر ځوال دې الله ستاسو کې او دا به په مېنس کې مَوَدَّةً اگر مینا د زړګې په کې ورَحْمَةً او مېهرबानी تر اوسه یو بل باندې په بډاوالۍ کې ځوانۍ د ا د زو نه می نه د الله اچولے حکرا چ بیا عمر رشید چی بوډا دان او بوډه ګانشي الله یې مودت خلاړو هو وسرحمتا الله ترس راوستو قربان سم د ترس دے ترس دو ترس دے چې بډای وای تاسو ګورئ بابا امسس ګورئ بابا مونږ ورځيږي او هغه مې نو سود دی خپلې به دی خپلو د ری خپلې بډای به ډیر خیال کله چې ورکوټوالې اول وقته زوانی د هرچا په خپل زوانی باندې مغروري مدتی خطر نسني پدایش انت ګوره دا خزه په خاون ترس اس او خاون په خزه تر اس مودتي تر اس نه نه دا خزه یادې چې اولاد نه یې خپل مور او پلار یادې پرونه یادې زم ما کټی کټی ړونه تابسم کی اره ته دته ووره سنجما وسن کی پل رون یادی او دا بیستا ینی کئی دا پل پلارستا ینی کئی دا پلیا بیستا ینی کئی دا کورخ پل نگڑی کورخ پل نگڑی اکا یادی علتمی کور دی دا جی می دا سیو اکڑا بای می دا سیو کورخ پلانی لالا دسی شا دا کسی کئی بیا کرا چولادو شی بیا دا کپلا اولاد یادی بیا دا په لاولہ دیا دی الله را بچرا کړي بچرا کړي دا کور اوس پله خود دا غریب نه یادې سپته څوکړه ورګ خپل پچی خوشانه ربانی رب ته ګورای چې کله د بچو و دنو وشي کله د بچو و دنو وشي دا دې ابیو دا دې په اډ ډېر خوشاله دغ دواده د پااره ډیر غمونونه دغه دواده د پااره ډیرې سفتې خوشان را بانې ته ګوره چینګور پهوربانې را ده د بچی محبت په د دروازه بیا بچی تا بچی بابانې بیا ناز نه کوي چې زما بچې بسی و کې دې و ک. شان ربانی ته ګورا بیا د ګډې او د ګډا بس الله محبت ترس پیاو ور باندې الله یې زماده ګډا جون دې دارا چې دا ګډا راته یې وستا امه هغه خدای زماده ګډې کوندې دی پنګور وسهتن نروالهګا دې ته یې شت ترس ورنا پکار خدای ته دی عمر ترسې دی دیوه ادي ګډا ګډې نظر ور کړی وې چې دا ټوخونه زکو خلاصې واسي یو پټه زار نه نه د سي چار تکي ځان په وزن ځان ځان په وزن دې پرې له شي ترس وجعل بينكم مودت ورحم خداکم عقدي نکاح هیڅ شرعي ګورې دیو جنا بار مرکو نو کتاب یا نست دې مودت ته ځواني چې کله لاړو بسق وخت پوره اسنائی وا اسنائی دړې وړې اسنائی دړې وړې دا سره قران دی و دا سره دین دی وجعل بينكم مودة ورحمة تراس په یو بل باندې ان فی ذالک یقیناً پدې کې سونه چستا به بې بُډای کې استا به ترز زیاتې سونه چستا به بې بُډای کې بستا مهربانی پغې باندې زیاتې اوه کوئی بدای او بل سره دا بُډاو دا بُډای مینا بم زیاتې ترس بم زیاتې کې ان فی ذلک الایا یقینا فدیکنه قدرت دا قوم نه پاره چې فکر کوي و من آیاته بازه ده قدرت نو د الله نه پیدا کړی اسمان او زمکه اختلاف بازه ده قدرت نو د الله نه پیدا ایست د اسمان د زمکه اختلاف د جګوستا سوده دا جواب دا پلانې جدا دا پلانې جدا وعليكم او درنګ ګورو استاد سره ان فی ذالیکا یقینا پدې کې نفذ القدره د مخلوق لپاره ومن آیاته بازه د قدرتونو د الله نه منا مکم بل خوب سره سوده د شپې ونها وَنُشْرِكُكُمْ بِالنَّهَارِ او ګر دلستاسو استاد سودا ورځي او تقا اوكم مل فضل دا دی دا دا دا دا او لاټوال استاد سودا فضل اللهن یقینا پدې کې نه څه د قدرت دیدا قوم نه پارا چا او ری د الله د قدرت دلاله بازی د قدرت نور اللهن قيست استبريخنا د غیر یو دته پارا د چایا رئی دا چا تما سو کوئی اللہ پا منگ بارانو کی او راو رئی دا باران باران نورا تازا کئی پدی سر از مکا پس دا وچه دونا یقنن پدی کئی نخید قدرت د قوم دا پارا چاقل لری داش پا گم دلی بازی دا د ندال لانا ودرول اسمان انتقوم السماء دا چه ولار دے اسمان ودرے ولار دے اسمان اوزمکا په حکم د الله سمای زادہ کوم دعوت من الاول بیا چې کلاوازو کې تاسو ته یو आवाज د زمکینا ناګن تاسو باندې توخر تخرجون او بازيد القدروم د الله نه بازيد باز قدرتونو د الله نه ولحو خاص د الله لپاره هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په زمکو کې دي کل قانتون ټول د الله تعالی ته عبادت دي دا الله رازاته ابتداء د مخلوق کوي ثم يريد دو بیاوا دوباره پیدا کی او هو احون دا دوباره پیدایش ډیر اس آسان ده په الله باندې په نسبت د مخلوق مخلوق ته ابتداء د شګرانی خو چې یو ځل ابتداء و شي نبیه دوباره پیدا کول مخلوق ته اسانی نو الله او استاد او په نسبت دا دوباره پیدا کول خو شي نه ده ستا سوپنیز او اللہ تدوان یو شہر ابتداو انتہا پیشوئے وَهُوَا اَحْوَنُوا عَلَيْهِ یادوی امانا وَهُوَا دَا حَرِيَو کَي ابتدا دے او کبھیا معات کولی دیر اصان دی پا اللہ باندے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَلَى اللہ دا پارسی پت دے وچا پاس مانو نو پاس مکا کی دا اللہ دے زورا ور حکمت والا بیان